L'home que plantava arbre. que la manera de fer d'un ésser humà ens faci pensar que estem davant un cas de qualitats veritablement excepcionals. Cal tenir la fortuna de poder observar la seva actuació durant molts anys. Si la seva acció està despullada de tot egoisme, si la idea que la condueix és d'una generositat sense perió, si hom està absolutament convençut que no cerca recompensa i, per altra part, ha deixat en el món font d'empremta, es pot considerar llavors sense risc d'error, que estem davant un caràcter inoblidable. Ja han passat vora de 40 anys d'ençà que jo vaig fer un llarg passeig fins a altures absolutament desconegudes pels turistes dins aquella regió tan antiga dels Alps que penetren la Provença. Aquella regió està delimitada per la banda del sud-sud-est, pel curs mitjà del Dirans, entre el Cisteron i Mirabó, al nord pel curs superior del Drom, des de les seves fonts fins a Die, a l'oest per les planades del Comtat Benezing i els estrips del Mont Ventú, abasta tota la part nord de la zona dels Baixos Alps, al sud del Drom i un petit enclavament del Bacluís. En el moment en què començava la meva llarga caminada per aquells solitaris erms, àrids i monòtons, jo em trobava entre els 1.200 i els 1.300 metres d'alçada. Allà no hi brotaven sinó espígols salvatges. Travessava el país de dalt a baix i després de tres dies de caminada em vaig trobar dins un paisatge desolat, com mai no havia vist. Vaig acampar al costat de l'esquelet d'un poble abandonat. Des del dia abans no tenia ni gota d'aigua i necessitava trobar-ne. Aquelles cases amuntegades i en runes com un bell niu de vespes em van fer pensar que hi havia hagut, en altre temps, una font o un pou. I la font hi era, però eixuta. Les cinc o bé sis cases, sense sostre i ferides pel vent i la pluja, i la petita capella amb el campanar enfonsat, Estaven ordenades com estan les cases i les capelles en els pobles vivents, però d'aquí la vida n'havia desaparegut. Era un bonic dia de juny amb un sol encegador. Sobre aquelles terres sense protecció i alçades fins al cel, el vent bufava amb una brutalitat insuportable. Els seus udols dins les carcasses de les cases recordaven els d'una fera destorbada a l'hora de menjar. Vaig haver de desmuntar el campament. Al cap de cinc hores d'haver marxat d'aquell lloc, jo encara no havia trobat aigua i res no m'oferia l'esperança de trobar-ne. La sequera s'estenia arreu i tot era un escampall d'herbes resseques. De cop, l'horitzó va semblar-me que veia una petita silueta negra de peu dret. Se m'acudia que podia ser el tronc d'un arbre solitari. Fos el que fos, jo m'hi vaig anar tensant. Era un pastor, una trentena d'aixais ajeguts damunt la terra ardent reposava en prop seu. Ell em va fer veure de la seva cantimplora i després em va portar cap a la seva cleda en una ondulació de l'altiplà. Allà traia aquella aigua boníssima d'un forat natural molt profund damunt el qual hi havia instal·lat un torn de mà rudimentari. Aquell home no parlava gaire, era realment un home solitari, però segur de si mateix, plenament confiat en aquesta seguretat. Era tot un fet insòlit en aquest país desposseït de tot. I no vivia dins una cabana, sinó dins una veritable casa de pedra, on es veia molt bé com el seu treball personal havia adobat les runes que hi havia trobat a la seva arribada. El sostre era sòlid i compacte. El vent que el colpejava feia entre les teules la remor del mar damunt les plantges. El parament de la casa estava en ordre. La vaixella rentada, el terra escombrat, el seu fusell greixat i la sopa bullia el foc. Vaig observar també llavors que ell anava ben afaitat, que tots els seus botons estaven sòlidament cosits, que les seves robes estaven cosides amb la cura minuciosa que fa invisibles els sergits. Va compartir amb mi la sopa i... Com que després ja li vaig oferir el meu porta cigars em va dir que no fumava. El seu gos silenciós com ell era tranquil, no massa festós. Havia entès ràpidament que jo passaria la nit allà. El poble més proper era més d'una jornada i mitja de marxa. Per altra banda, jo coneixia de bon tros el caràcter dels estranys pobles d'aquesta regió. N'hi ha quatre o cinc, separats els uns dels altres, damunt les vessants d'aquestes alçades, en els boscos baixos de roures blancs, a l'extrem dels itineraris transitables. Són habitats per llenyataires que talen arbres per fer-ne fusta. Són els llocs on es viu malament. Les famílies, pròximes les unes de les altres dins aquest clima que té una rudesa excessiva, encara que no tan a l'estiu com a l'hivern, exasperen el seu egoisme a isolança. L'ambició es descompassa en el desig obstinat de deixar aquest lloc. Els homes porten la fusta a la ciutat amb els seus camions i després tornen. Les més sòlides qualitats de cau sota queixa perpètua dutxa escocesa. Les dones xafardeixen tot el dia. Hi ha competències sobre qualsevol cosa, tant per la venda de fusta com pel banc de l'església. Tant per les virtuts que lluiten entre elles com pels vicis que combaten entre ells. I per la baralla general de vicis i virtuts sense repòs. A més a més, el vent, igualment sense repòs, que exaspera els nervis... Hi ha epidèmies de suïcidis i de casos de bogeria gairebé sempre mortals. El pastor, que no fumava, va anar a cercar un petit sac i va bucar damunt la taula un munt de glans. Es va posar a examinar-los un darrere l'altre, amb molta tensió, tot separant els bons dels dolents. Jo fumava la meva pipa. Em vaig proposar d'ajudar-lo. Ell em va dir, però, que estava fent una feina que era molt seva. En efecte, veient la cura que posava en aquell treball, no hi vaig insistir. No em van parlar més. Quan va tenir separats els bons en un munt força gran, els va comptar per paquets de deu. Proseguint, traia encara els massa petits o aquells que semblaven lleugerament escardats, ja que ell els mirava i remirava amb tot detall. Quan va aconseguir 100 glans perfectes, va parar. Fou aleshores quan ens van posar dormir. Tot el que envoltava aquest home donava pau. L'endemà vaig demanar-li el seu vistiplau per descansar tot el dia a casa seva. Ho va trobar natural, o més exactament, em va fer l'efecte que gairebé res no el podia incomodar. El repòs no era per mi absolutament necessari, però jo estava intrigat i volia assabentar-me de més coses. Ell va fer sortir el seu ramat i el va conduir vers la pastura. Abans de partir, va remullar dins una petita galleda d'aigua el petit sac on havia ficat els glans, curosament triats i comptats. Vaig observar que, a tall de bastó, portava una barra de ferro gruixuda com el polze i d'una llargada prop del metre cinquanta. El vaig veure caminant tranquil·lament i jo vaig seguir un camí paral·lel al seu. La pastura del seu bestiar estava en la fondalada de la vall. Va deixar el petit ramat sota la cura del seu gos i va pujar cap al lloc on jo era. Vaig tenir por que vingués per retreure'm la meva indiscreció, però no fou així. Aquell era el seu camí i em va convidar a acompanyar-lo si no tenia res millor a fer. Ell anava uns 200 metres davant meu. Costa molt. Quan va arribar on tenia previst, va clavar la barra de ferro dins la terra. Va fer un forat i a dins hi va posar un clar. Després va tapar-lo. Havia plantat robres. Li vaig preguntar si la terra era seva. Em va dir que no. Sabia ell de qui era? No ho sabia. Ell suposava que aquella terra era comunal o tal vegada era la propietat d'una gent que no se'n preocupava pas gaire. No li importava gens qui eren els propietaris i va seguir plantant de la mateixa manera tots els cinc que portava. Després de dinar va tornar a escollir llavors. Crec que jo vaig posar molta insistència en les meves preguntes, preguntes que m'anava contestant. Fa tres anys que començava a plantar arbres per a aquelles terres solitàries. N'havia plantat 100.000. Del 100.000, 20.000 havien cascut. D'aquests 20.000, ell calculava perdre'n encara la meitat, per culpa dels rosegadors o per tot allò que resulta impossible de preveure en els designis de la providència. Restaven 10.000 roures que anaven a créixer en un lloc on abans no hi havia res. Va ser en aquest moment quan jo em vaig preguntar per l'edat d'aquell home. Ell tenia visiblement més de 50 anys. 51, em va dir. Es deia Elzia Boufier. Havia tingut una granja a les plenures. Ja havia fet la seva vida. Havia perdut el seu únic fill. Després, la dona. Es va retirar a la solitud on li agradava una vida lenta, amb les seves ovelles i el seu gos. Ell creia que aquest país moriria per manca va afegir que, com que no tenia res millor a fer, es dedicaria a pal·liar el mal estat de les coses. Malgrat la meva joventut, jo portava en aquell temps una vida retirada i sabia tractar amb delicadesa les ànimes de la gent solitària. Amb tot i això, vaig cometre una errada. La meva joventut, justament la meva joventut, em va fer imaginar un futur segons el meu punt de vista de recerca d'èxit i felicitat. I li vaig dir que, dintre de 40 anys, aquells 10.000 roures arribarien a ser magnífics. Ell, aleshores, simplement em va respondre que, si Déu el deixava viure, dintre de 30 anys, n'hauria plantat tants que aquells 10.000 serien com una gota d'aigua dins el mar. També va estudiar, per altra banda, la reproducció dels faigs, Prop de la casa ni tenia abondor de planter. Ell havia protegit aquell lloc del perill dels moltons amb una tanca enreixada molt bonica. També pensava de plantar bedolls a la part del darrere on el terra traspoava humitat. Nosaltres ens separaríem l'endemà. L'any següent va començar la Guerra del Catorze, en la qual jo em vaig trobar ficat durant cinc anys. Un soldat d'infanteria no tenia temps per pensar en els arbres. Per dir la veritat, la cosa tampoc no havia profundit en mi. Tot allò jo ho havia considerat com una mania qualsevol, com qui col·lecciona segells, i ho vaig oblidar. Un cop acabada la guerra, em van desmobilitzar, cosa que esperava feia temps, i com que feia temps que volia respirar una mica d'aire pur, sense cap altra idea dins el cap vaig començar a refer el camí dels vells indrets solitaris. El paisatge no havia canviat. Tot i això, més enllà del poble mort vaig advertir a la llunyania, una mena de boira grisa que cobria els pujols com una catifa. Des de la vigília vaig tornar a pensar en aquell pastor plantador d'arbres, 10.000 roures em deia a mi mateix ocupen veritablement un gran espai jo havia vist morir massa gent durant 5 anys per no imaginar fàcilment la mort d'Alsia Bouffier perquè quan es tenen 20 anys home considera els homes de 50 com a veres els quals no els falta molt per morir però ell no havia mort estava fort i ple de vida havia canviat d'ofici. No tenia més que quatre xais, però, d'altra banda, posseïa un centenar de ruscs. Estava desempellegant-se dels multons que posaven en perill les seves plantacions d'arbres. Em va dir que no s'havia preocupat de la guerra i havia continuat plantant arbres sense parar. Els roures de 1910 tenien llavors 10 anys i eren més alts que nosaltres. L'espectacle era impressionant. Jo estava tan sorprès que no podia parlar. I com que ell tampoc no parlava, ens vam passar tot el dia en silenci, passejant pel seu bosc. Aquest tenia de llarg a llarg 11 quilòmetres. Quan home recordava que tot allò havia sortit de les mans i l'ànima d'aquell home, sense mitjans tècnics... Es comprenia que els homes podrien ser tan eficaços com Déu en altres afers que no siguin la mort i la destrucció. Tanmateix, ell havia seguit amb la seva idea i els faig que m'arribaven fins a l'esquena, escampats fins a perdre's de vista, ho testimoniaven. Els faig eren espessos i havien superat l'edat en què estaven a l'abast dels rosegadors, pel que fa als designis de la providència, perquè ella pogués destruir l'obra feta li caldria tenir d'ara endavant com a mínim els ciclons paral·liats. Aquell home després em va ensenyar sorprenents busquets de badolls, que eren de feia cinc anys, és a dir, del temps en què jo vaig combatre Verdun Per fer-ho havia ocupat tots els racons on ell sospitava, i amb raó, que podia haver-hi humitat gairebé a flor de terra. I els badolls eren tendres com adolescents, però molt ferns. Aquella força creadora feia l'efecte d'actuar en cadena. Ell mai no s'amoïnava i continuava la seva tasca obstinadament. Tanmateix, anant pel poble, jo vaig veure córrer l'aigua pel rierols que, segons els vells del lloc, sempre havien estat eixuts. Aquella reacció de la natura va ser la cosa més impressionant que mai no havia vist. Si aquells rierols havien portat aigua alguna vegada, d'això havia de fer-ne molts i molts anys. Alguns d'aquells pobles tristos dels quals he parlat al principi del meu relat estaven construïts damunt emplaçament d'antics pobles galorromans, dels quals encara en resten senyals, i on els arqueòlegs havien excavat i trobat ams en llocs on, en el segle XX, era absolutament necessari el recórrer a cisternes per tenir una mica d'aigua. El vent afavoria la dispersió de certes llavors. Al mateix temps que va reaparèixer l'aigua, van reaparèixer els xiprers, els jardins, les flors i una certa raó per viure. Però la transformació es va produir tan lentament que la gent va acostumar-s'hi sense meravellar-se. Els caçadors que pujaven fins a les solituds, tot perseguint llebres o porcs senglars, havien constatat l'abundància de petits arbres, però ells ho havien pres com una més de les entremaliadures naturals de la terra. Va ser per això que cap persona no va tocar l'obra d'aquell home, a tampoc no li hagués agradat que la gent sabeix que tot allò era fruit del seu treball. De tota manera, el fet resultava absolutament insospitable. Qui hauria pogut imaginar, en els pobles o les administracions municipals, una obstinació com aquella tan plena de la més esplèndida generositat? Des de 1920, jo mai vaig estar més d'un any sense visitar el a buffier Mai no el veia flaquejar ni dubtar. Qui sap si es Déu mateix el que l'empeny. Jo no sabia els desenganys que podia haver patit. Imagino, no obstant, que per assolir un èxit com aquell, li va caldre vèncer l'adversitat, que per aconseguir la victòria va haver de lluitar contra la desesperació. Al llarg d'un any, ell havia plantat més de 10.000 aurons. Tots van morir. L'any següent va deixar els aurons per reprendre l'activitat amb els faigs que brustaven fins i tot millor que els rubres. Per tenir una idea una mica més exacta d'aquest caràcter excepcional, no es pot oblidar que ell estava envoltat d'una soledat total, tan absoluta que fins i tot al final dels seus dies havia perdut el costum de parlar o, possiblement, no veia la necessitat de fer-ho. El 1933, ell va rebre la visita d'un guarda forestal que estava enlluernat pel creixement del bosc. Aquest funcionari li va comunicar l'ordre de no fer foc per poder posar en perill el creixement d'aquell bosc natural. Segons deia el guarda, aquella era la primera vegada que havia vist créixer tot un bosc sense l'ajuda humana. Per aquell temps en el dia, anava a plantar faig a 12 quilòmetres de casa seva. Per estalviar-se el trajecte d'anada i tornada, que ell tenia llavors 75 anys, va pensar de construir una cabanya de pedra en el mateix lloc de les seves plantacions. I això és el que va fer l'any següent. Al 1935, una veritable delegació administrativa va venir per examinar el bosc natural. Hi havia un gran personatge del Ministeri de Medi Ambient, un diputat acompanyat de molts tècnics. Va pronunciar moltes paraules inútils. Després va decidir que havia de fer alguna cosa i, feliçment, no va fer res l'única cosa útil va ser la de col·locar el bosc sota la protecció de l'Estat i prohibir-hi l'entrada als llenyataires. Tots estaven sorpresos per la bellesa d'aquells joves arbres plens de salut i el diputat no n'era una excepció. Jo tenia una mica entre els capitans forestals, que era la delegació. Li vaig explicar tot el misteri. Un dia de la setmana següent estàvem els dos buscant l'Alzia Bufier. Ens el vam trobar a ple treball. A 20 quilòmetres de l'emplaçament on havia tingut lloc la inspecció. Al cap d'uns dies va presentar-se a l'alta muntanya, un altre capità forestal amb qui jo no havia tingut cap relació. Eren prou un home que sabia reconèixer el valor de les coses i en veure el panorama... Va restar en un silenci absolut. Jo els vaig oferir unes provisions que portava i aviat ens els vam repartir entre els tres. Les hores ens van passar lleugeres mentre contemplàvem sense dir un sol mot, aquell paisatge. La part que nosaltres veiem era coberta per arbres d'entre 6 a 10 metres. Jo ja em vaig recordar de l'aspecte del país en el 1913. Un desert. El treball plàcid i regular l'aire vil de les altures, la frugalitat i, sobretot, la serenitat de l'ànima. Havien donat aquell avi un to de santedat quasi bé solemne. Era un atleta de Déu. Jo em preguntava quantes hectàrees encara arribaria a cobrir d'arbres. Abans de partir, el meu amic em va fer un breu suggeriment sobre certes espècies per a les quals el terreny semblava prou adient. Ell però no va insistir massa. "Per ser sincers", em va dir després, "aquest buscatans sap més que jo". Al voltant d'una hora de caminada la idea havia profundit en ell i va afegir: "Ell en sap més que tothom. Ha trobat la manera de ser feliç. Gràcies a aquell capità va ser que, no solament els boscos, sinó la bondat del nostre home, restessin protegits. El guardabosc va fer nomenar tres guardes forestals per a la tal protecció i ell els va advertir seriosament sobre la responsabilitat del seu càrrec. Així, d'ara endavant, restarien insensibles a totes les copes de vi que els llenyataires els podien oferir. L'obra no va córrer cap perill greu més que quan va esclatar la guerra de 1939. Els cotxes anaven llavors amb gasogen, Van començar a talar els roures de 1910. Però els seus quarters generals estaven tan lluny de tota xarxa de carreteres transitables que l'empresa es espalesà ruïnosa des del punt de vista financer. La van abandonar. El nostre pastor no havia vist res. Ell era 30 quilòmetres d'allà, tot continuant tranquil·lament amb la seva tasca i ignorant la guerra del 39, tal com havia ignorant la del 14. Jo vaig veure per darrera apagada el Zia Bouffier el juny de 1945. Ell tenia llavors 87 anys. Jo havia tornat aquells indrets, malgrat la ruïna dins la qual el país havia quedat després de la guerra hi havia un autocar que feia el servei entre la vall de la Durans i la muntanya. Em vaig donar que aquest medi de transport relativament ràpid afavoria que conegués millor els llocs de les meves primeres caminades. També em va semblar que l'itinerari escollit M'ho faria de passar per indrets nous. No sabia on era fins que vaig veure el nom del poble. En aquell moment vaig adonar-me que era en aquella mateixa regió, que feia temps havia trobat en ruïnes i desolada. L'autocar em va deixar vergons. En el 1913 aquell poble de 10 a 12 cases tenia 3 habitants. Eren salvatges, s'odiaven, vivien de la caça en paranys, molt a prop de l'estat físic i moral dels homes de la prehistòria. Els ortigalls devoraven al voltant de les cases abandonades. Eren homes sense esperança. No els restava més que esperar la mort. I el fet no estimulava pas gaire la virtut. Tot havia canviat. Fins i tot el mateix aire. En lloc dels temporals secs i brutals que, temps enrere, un home trobava tan bon punt acabava d'arribar. Ara hi bufava una brisa carregada de perfum. Un so semblant l'aigua lliscant per rierols era la fresa del vent dins els boscos. En fi, el més estrany va ser que jo pogués distingir el veritable so de l'aigua fluint dins un estany. Vaig veure que havien fet una font ara plena vessar i al seu costat havien plantat un tell que, pel gruix del tronc, ja devia tenir uns quatre anys. Era com un símbol evident de resurrecció. Per altra banda, Bergó portava l'empremta d'un treball per al qual l'esperança era imprescindible. L'esperança, doncs, va tornar. Ja havien escombrat les runes, tret els quadres de les parets escostonades i refet cinc cases. El poble tindria d'ara endavant 28 habitants, dels quals quatre eren joves matrimonis. Les cases noves emblanquinades recentment quedaven envoltades d'horts on brustaven en una ben adreçada barreja, els llegums i les flors, les cols i els rosers, els porros i els vedells, els apis i les anèmones. Aquell era un lloc on Finalment feia veja d'habitar. Des d'allà jo vaig fer el meu camí a peu. La guerra de la qual acabàvem de sortir gairebé no ens deixava veure la vida amb una mica de joia, però una força ens empenyia endavant. Pels pendents de les muntanyes jo veia camps d'ord i de sèbul encara verds. Al final de les estretes valls hi verdejaven algunes praderies. No van caldre més que aquests vuit anys que ens separen d'aquella època perquè tot el país tornés a resplendir de salut i benestar. Damunt l'emplaçament de les runes que jo havia vist, s'alçaven ara masies netes, ben blanquejades, que denotaven una vida feliç i confortable. Les belles fonts, alimentades per les pluges i les neus que els boscos retenen, ara tornen a fluir. Les aigües ja són canalitzades. Al costat de cada granja, en els bosquets d'aurons, els estanys de les fonts es vessen sobre una catifa de menta fresca. Els pobles són reconstruïts a poc a poc. Una gent vinguda de les planures on la terra es ve encara, ha escollit aquest país per viure-hi, portant joventut, en renou i aixecant els esperits. Es retroben en els camins homes i dones ben vestits i un plec de menudalla que sap riure. I tots han reprès el plaer de fer festes camperoles tenint en compte la població anciana, totalment canviada des que es va començar a viure amb il·lusió, i la gent nova, ara més de 10.000 persones, deuen la seva sort al Zia Bofia. Quan jo penso que un home sol, reduït simplement als seus minsos recursos físics i morals, va ser capaç de treure del desert aquest país de Canaan, jo trobo que, malgrat tot, la condició humana és admirable. Però quan recompto tot allò que li va caldre, pel que fa constància en la grandesa de l'ànima i de fer en la generositat per obtenir aquests resultats, Sento un immens respecte per aquell vell pagès sense cultura que va saber dur a terme una obra digna de Déu. Elzia Bouffier va morir plàcidament el 1947 a l'hospici de ben -Hum.